Тож маємо його доправити туди інакше?» Він не доказав, але всі розуміли, що буде з Вишеславою і Ольгою, якщо в маєтку знайдуть убитого військового. Вони і так тут на пташиних правах. «Спробуй потім докажи, що цей чортів Рубльов тероризував їх від першого ж дня вторгнення на їхню територію. Що іншого способу захиститися, зберегти свою честь у них просто не було». Та й не думала, мабуть, пані Ольга, що ненависть додасть стільки сили її ніжним рукам. Розуміли інше. Якщо хтось глядить зараз Левка, то він опиниться там, де Вишнецький, але хіба він міг думати про власну безпеку? Господи, допоможи нам грішним, перехрестилась Мар'яна. Не зі злого умислу це зробила, раба твоя Ольга, дитину свою від безчестя рятувала. Ніж була темна, окострий дрібний дощик перейшов у зливу злива змивала сліди обнадює вона що ніхто такої пори не вистає і не побачить їх до ранку в кімнаті Вишеслави не залишилося й сліду від страшної нічної пригоди Мар'яна все вимила вичистила покривало випрала і заново замочила у балії Девко прийшов на роботу раніше ніж зазвичай зайшов до комірщини священника Отче Петре, хочу разом з вами помолитись. Молися, сино мій, щось тебе бачу вельми тривожить. Ви не хочеш? Не можу, отче, не можу. Розділ одинадцятий І вітер заповзявся вимести з міста останнє ліднє тепло. Аніка, як вискочила вранці з будинку, так і зосталася в чому була. Була ж вона у джинсах і тонкій котоновій сорочці в синьо-блакитну клітинку. Кицьку з котенятами винесла, а про наплічник з одягом не згадала. Не прохопила навіть вітрівку, яку щоранку натягала на роботу, бо і найспекотніші дні зазвичай розпочинаються світранковою прохолодою. Бо треба утеплитись, треба утеплитись. План проникнення до палацу його величності Владислава Краскова провалився. Точніше, сама ж вона його і провалила могла проскочити у браму, поки та повільно зачинялася, й ознайомитися хоча б із подвір'ям, якщо не з розкішними апартаментами. Може, десь за якоюсь алейкою саду знайшовся б і для неї затишний закуток. Могла, якби не той приречений погляд з інвалідного візка. Його вона аж ніяк не очікувала. Тоді в кабінеті Корасков говорив про сина так, наче він крутий мажор, з нахилами казанови, навіть її прийняв за Віталієву курвочку. Так цей погляд вибив її з колії, нейтралізував злість і застряг у серці, як маленька кузка за коміром, ніби не кусається, не щипається але ворушить тонкими лапками-дротиками і весь час нагадує про себе. Ну, що її проблеми порівняно з цими в інвалідному візку? А до містера Ікса і його барбі вона цього разу прорветься, мусить нанести візит неввічливості, щоб забрати рештки свого гардеробу зі старенької натуленої шафи. Містеру Іксу вони точно не потрібні, і його фарбованій барбі нічого не підійде, ні осінка, осінка осіннє пальто, ні куртка, барбі ж на півтори голови вища від ніки. Дзвінок зазаленчав по-новому. З тонким пташиним переливом. Отже, не тільки замок поміняли. За дверима майже такий самий пташиноподібний голосок. «Хто там?» «Вероніка!» «Ви, мабуть, медсестра з поліклініки?» Маленька жіночка з великим животом радісно показала рядочок дрібненьких білих зубів і зробила жест рукою. «Заходьте», – мовляв. Але тільки но почула, що ніка ніяка не медсестра, що прийшла вона забрати свої речі, зразу насторожилась. Підступила в притул до дверей і якось наївно загрозливо виставила живота. «Я нічого не знаю. Ми три тижні тому купили цю квартиру. Ще ремонт не закінчили. Нічиїх речей тут немає. Та й старі меблі чоловік виконув. Просто розібрав їх і виніс до смітника. Зачекайте, ви кажете, тут жили колись? Тоді це, мабуть, вам лист. Я він не відкривала, тільки дістала зі скриньки і поклала у кухні». «Колись?» Та ще ж і двох місяців не минуло. Як же той шифрований-перешифрований родич, тідько б його вхопив і в смолі утопив, так хутко встиг уже вдруге перепродати квартиру. Але що вона скаже цій щасливій дівчинці-жінці при надії? Лист був від Рогіни. Ніка засунула його до кишені і вийшла з під'їзду. Втретє за цей день їй хотілося впасти на землю і кричати. Кричати, кричати, кричати! Дико, відчайдушно, так, щоб її крик почуло все оце місто, яке байдуже снує собі поруч туди-сюди, гуде клаксонами, сяє вітринами, дефілює модними вдяганками. Але якому по балах, що відбувається з нею, і чи залишиться вона взагалі у цьому світі? Подумаєш, не стане однією бездомною і безрідною. Кому від того стане гірше? Ех ж, закричи, закричи, Ніко, закричи! Тут же наберуть нуль три і в дурку, доказуй потім, що ти не божевільна, що тобі просто ніде ночувати, що ти страшенно голодна, змерзла, налякана, доведена до відчаю.